Harmadik rész Alam Halfa Huszadik fejezet Egy szép napon nügyi orba vágom Bagot, gondolta Van Baga Bag a lezredes ma a legrosszabb formájában volt. Határozatlan, gúnyoros és sértődékeny. Idegesen köhécselt, mint mindig, amikor félt megszólalni és most rengeteget köhécselt. Fészkelődött is. A papírokat rendezgette az íróasztalán, keresztbe vetette, majd letette a lábát, meg azt az átkozott kriketlabdát fényesítette. Van mozdulatlanul csendben ült, várta, hogy Bag lehetetlen helyzetbe hozza magát. Hát ide figyeljen, Vanam, a stratégia Osinlek dolga. A maga dolga a személyi biztosítás, és nem csinálja valami jól.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 Ha lesz egy kis időm, sűrű fésűvel átmegyek az egészen, és meglátom, elfogadható formába tudom elönteni. Akkor talán felterjeszthetjük a fejeseknek. Értem, gondolta Vanda, a halogatás célja az, hogy a tervet Bagga maga tervének tüntesse fel. Na, és akkor mi van? Ha bag még a dolgok jelenlegi szakaszában is képes így taktikázni, sok szerencsét neki hozzá. A győzelem a fontos nem a dicsőség. Vanda azt mondta.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 Terjes a délután folyamán elémesz elképzelését, és majd együtt megbeszéljük őket. Kopogtak az ajtón, és a dandártábornok lépett be. Vandam és Bák felugrott. Bág köszönt. Jó reggelt, uram! Pihenny uraim, mondta a dandártábornok. Magát keresem, Vandam. Bág megszólalt. Éppen egy áttejtési tervvel foglalkozunk. Igen, láttam a feljegyzést. Ó, tehát Vandam önnek is plúdött belőle egy példányt, mondta Bák.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 A dantártábornok a szavába vágott. Mivel azonban már elkészítette ezt a tervet, és mivel a terv ragyogó, szeretném, ha velem jönne és előadná Osinleknek. sinleknek. – Tudja nélkülözni az őrnagyot, nagyotbák. Természetesen, uram, mondta Bág összeszorított foggal. – Akkor oké, Vandam. Az értekezlet bármelyik pillanatban megkezdődhet. Jöjjön. Vandam követte a dandártábornokot, és nagyon halkan csukta rá Bágra az ajtót. Aznap, amikor Wolfnak ismét találkoznia kellett elennel, Smithször nagy ebédidőben ismét megérkezett a bárkaházba. Az információ, amelyet az oktatáskájában magával hozott, az eddigi legértékesebb információ volt. Wolf és Szonya rutinszerűen végigjátszották már ismerős szerepüket. Wolf úgy érezte magát, mint egy színész egy francia bohózatban, aki estéről estére mindig ugyanabban a színpadi szekrénybe kénytelen elbújni.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 Ez a látszerúzával írva volt ott valószínűleg Lex kezei írásával néhány sor, amelyet Wolf izgalmasabbnak talált, mint a többi anyagot együttvéve. Ez a néhány sor így hangzott. Vandam őrnagy átejtési tervet javasol. Bátorítsuk Rommelt, hogy törjön át a déli végén, csaljuk az Alam felé, hogy akadjon el a homokban. Aztán fogjuk harapófogóba. A tervet auk elfogadta. Semmi kétség, hogy az auk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 Az ő nagy hangos puffanással elvágódott a padló. Szonja sikított. Wolf és Smith feltápászkodott. Smith alacsony sovány ember volt, tíz évvel idősebb Wolfnál, és nem is volt jó kondícióba. Hátralépett, félelem tükröződött az arcán. Beleütközött egy polcba, oldalt pillantott, meglátott a polcon egy metszett üveg gyümölcsös tálat, felkapta és hozzávált a Wolfhoz. Nem talált.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 Van a fedélzeten a hajó órába lévő ládában. Wolf kivette a konyhaszekrény fiókjából a nehéz acéldarabot, amelyel a húsvágó kéz szokta élesíteni. A kezébe nyomt a szonyának. Ha megmozdul, üsd levele, mondta. Nem hitte, hogy Smith megmozdulna. Éppen fel akart menni a létrend a fedélzetre, amikor lépteket hallott a pallón. Szonya felkiáltott. A postás! Wolf letérdez, smith és előhúzta a kését.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 Szondja egy kicsit leengedte magán a lepedőt, mikor felnyúlt, hogy elvegye a levelet. Jó napot, mondta a postás. A tekintetét magára vonta Szondja félig meztelen keble. Szonyja felment a létrán a postási, úgy, hogy az kénytelen volt hátrálni, és még lejjebb eresztette magán a lepedőt. Köszönöm, mosolygott meg édesen. A csapóajtó után nyúlt és becsukta. Wolf fellélegzett.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 Felállt. Smith behunta a szemét. Látszott rajta, hogy elernyett és legyőzött. Szonya, kezében a fenőacal, készen állt, hogy fejbe verje Smith-t, miközben Wolf fölment a létrán a fedélzetre. A láda, amelyet szonya elmitett, a hajó órába volt egy lépcső alatt. Wolf kinyitotta. Hevert benne egy tekercskötél. kötél. Talán ezzel kötötték ki a hajót, amikor még nem volt bárkaház. Wolf kivette a kötelet.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 – Jézus Mária, hát mi van a hajón, ami nehéz? – Ami igazán nehéz. – Izé, a, a könyvek, a könyvek nehezek. – Nem, az nem lesz elég. – Már tudom, üvegek kellenek, teli pesgős üvegek. Rakd tele az aktatáskáját pesgős üvegekkel. – Miért? – Isten, hagyd már abba a kérdezősködést, és csináld, amit mondok. Szonya ismét eltűnt. A A kerekhajó ablakon át Wolf látta, hogy lemegy a létrán a nappaliba.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 Jó, szorosra kösd, mondta Vol. Oké, okay. nincs valaki a környékem? Szonja gyorsan körülpillantott. Nincs. Sies. Szonyja megkötötte a csomót. Dobd le nekem a kötél másik végét, mondta Vol. Szonyja ledobta, Vol felkapta. Egyre jobban kifáradt az erőlködéstől, hogy a vízszínén tartsa magát, és ugyanakkor a hullát se engedje el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 Jó, szoros! Most dobd az aktatáskáját a vízbe, amilyen messzire csak tudod. Sonja áldotta az aktatáskát a hajó pereme fölött. A bárkaháztó néhány jarnyra csapódott a vízbe. Túlságosan nehéz volt, Sonja nem tudta messzebbre dobni. Aztán lesüllyedt. A köté lassan követte a táskát. Smith és a táska között megfeszült, aztán a holtest is alámerült. Wolf a víz felszínét figyelte.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 Jó napot, válaszolta szonyja, és halkan oda suttogta Egy szomszéd. A szomszéd egy középkorú félvérnő volt, bevásárlókos eletcipelt. Azt mondta: Valami locsanást hallottam, csak nem történt valami baj. Ézé, semmi mondta szonyja. Csak a kiskutyám esett a vízbe, és szegény Mr. Robinsonnak kellett kimentenie. De rég dolog volt tőle mondta az asszony. Nem is tudtam, hogy kutyája van. Tölyök kutya, ajándékba kaptam. Milyen fajta? Wolf ordítani szeretett volna. Menj már innente, ostoba vénasszon. Puli, válaszolta szonja. Szeretném megnézni. Hm? Talán majd holnap, hogy büntetésül bezártuk. Szegény jószág. Azt hiszem, okosabb, ha átöltözöm, mondta Wolf. Szónyja meg oda szólt a szomszédasszonynak. Viszontlátásra holnap.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 Én majd lefoglalom addig, amíg te a rádióval vacakolsz. Hát, nem tudom. A szentségét, Alex, ezzel tartozol nekem. Rendben van. Köszönöm. Wolf bement a szobába. Szonya egyszerűen hihetetlen gondolta. Elképesztő, hogy milyen perverz tud lenni. Wolf beült a forró vízbe. Szonya beszólt a hálószobából. De hát ezentúl miszőr nagy már nem fog többé titkokat hozni neked.